Përshëndetje. Ri takohemi në emisionin e radhës së ciklit mbi edukimin e fëmijëve. Do të flasim sot mbi edukimin me dorë, mbi zhvillimin, mbi inteligjencën. Sa më merak i kemi kur i edukojmë fëmijët, kur i shikojmë ata, të jenë sa samë... më të zgjuar, të jenë sa më të parë, të më të mirë. Gjithmonë si gjithnjëopramë hozhën e nderuar Ahmet Kalaj për të trajtuar këto. Ne të gjithë kemi dëshirën që çdo prind në shpërënatshmërisë ta ketë fëmijën mirë nga pikpamja mentale pra të jepë të dhëna që është, sepse kjo është dhe pjesë e krenarisë prindrore. Fëmi zjuar, si mund të dalojmë dhe kush janë ato kriterë? Unë më ndojë se janë tre kriterë bazë që e dalojmë një fëmi zjuar dhe njërë unë e zjuar më përgjësi e para atër këra e ditë bëj lidhëshmërim me stinxarjeve, me situatave, dhe më tonë ditë bëj lidhje, nuk nuk është të shkëp, nuk i merr gjëra të shkëputura. E dyta atëher kur ka aftësi për të krijuar, për të dhënë mendim, ë, ë dhe e treta atëher kur fëmia, domthonë, ka mpreqsi, ë, dhe di si të zgjidht problemet, di si të zgjidht situatat, di si të jap mendimin e tij për situata të caktuara dhe momente të caktuara. Pra atëher kur ai Po, ky është një fazë shumë larte e lartë e intelektit. Ne po flasim Kaktikisht, edhe për ato kjo, elemente kjo, kjo, kjo, për ato sinjale të intelektit siç është kujtesa ku ka kujtes, kur ka artikulim të mirë, jo vetëm të fjalës, por edhe të një fjale në telefon. Kjo pastaj është kjo pastaj është pa. mënyra se si ne e zbulojmë ose ku e kuptojmë kisha për qëllim atër që tash me atë që thash me për kufizimin. Për kufizimin. Pra, atë kur pa, dit pa, pa, pa, pa. bëj lidhjet mes ngjarjeve, atë kur dit ka aftësi të të, të shpikë të bëj dhe ka mundësi ose ka, si më thon, pritsi për të dhënë zili. Kjo faktikisht kjo treshe i përshtatet çdo moshe pra mosha 5 mm -hmm. vjeçare në mënyrën mm -hmm. se si i bën lidhjen mm -hmm. është e përshtatshme për të, mosha 7 vjeçare është e përshtatshme për moshën aftëcitë e shprehur të pa, komunikimit. Pra, nxënësit mund të jenë te çdo fëmijë që ka të vënë. Mund të jenë te çdo fëmijë dhe mund të jenë te çdo mosh, për tjetri për tjetri të, por, por sipozojimi për përgjithshëm për për për për është ky që thoni. Ë intelekti dhe zhvillimi mendor, pra, është po themi i trashëguar apo fitohet. ë Janë të dyja, dhe më thëmë, që do të thotë, ka njërës që, dhe më thëmë, zhvillimin mendore kanë të ngatalt, ose zhvillimin mendore kanë më të ftohtë, dhe ka të tjerë, cilët janë më të mpretë në naturë, dhe më thëmë. Mirë po, këtët parë, në qofë se a zhvillojnë, nëse e qofse kultivojnë, nëse ushtrohen, domethënë, nisoj si puna e sportit. Jo të gjithë njerëzit lindin mundës dhe jo të gjithë njerëzit lindin me me me futbollistë, futbollistë të tjerë. Momentin që njeriu e zhvillon, e zhvillon e zhvillon, do të arrijnë përfundime shumë të munda. Për shembull, ne kemi parë njerëz pa këmbë që kanë fituar gara, ëh? Pra nuk është problemi se se se, se sa e ka i zhvilluar, se Sa është problemi se si e ruan një ju dhe se si e zhvillon në tutje. Ndërko që ka të bëjë shumë, dhe më thënë, edhe ana e, e, e kultivimit, e, e angazhimit, e, e marjes, dhe më thënë, me, me atë që një ju mund të shumë i zgjuar në momentin që nuk e zhvillon, nuk mëson, në momentin që nuk studion, në momentin që nuk i bje pas, dhe më thënë, prai po flisim për nato. një angazhim, ëh, që është pjesë e mbajtjes e gjallërimit e dinamizimit të këtij intelekti që mund të jetë mund të ekzistojë, mirë po është i paktivizuar pa ose siç mund të themi i pak kapitalizuar, ëh, me mm. një term t'uazuar nga gafusha e ekonomisë. Dhe cilat janë ato baza, baza po themi ja kupton që do ta bëjnë këtë intelekt shumë dinamik dhe shumë shprehës. Atërë, unë më ndojë se janë 4 pika kryesore, me gjithë të të mund tjene dhe të diskutuashme, mm -hmm. përshë mund të themi kujdesi trupor, kujdesi emocional dhe mendor, kujdesi shpirë të ror, që përfqiet të këgjamija dhe edukata fetare, mm -hmm. dhe, e, si me thënë, stimulimi në përmjet të ledzimit të njërëve dhe njërzëve të mëdhejt cilët kanë lënë gjurë në mm histori -hmm. në njërzime. Pra kontakti me një lojë ushimi që i fluencon direkt në modelimin e mirë të intelektit dhe të botës shpirtrore. Mund të i merë një pra me, mënyrë të detajuar? Pa. Këto mund të i shpejgoni? Kur, kur flasim, kur, kur themi dhe më thënë kujdesit trupor, dhe më thënë ka qenë një emision për emisioneve tona që trajton te pikërisht kujdesin shëndetësor, trupor, sepse një mendje e shëndosh rritet me një trup. I mm -hmm. ka influencën e vetë edhe në intelekt, edhe në. Ai ka influencën e vetë në gjendjen shpirtërore, para një fizik i mirë, një një një jetë aktive, veri edhe mish shkon më pas drejt një uh, bote mirë, po themi një intelekt uh, i zhvilluar, zhvillimi sa më shumë mi aktiviteteve pra e bën fëmin më të hedhur e bën fëmin më të zgjuar. Ëm, mm -hmm. domethën trajtimi i fëmis në një moshë caktuar si shok. Ëm trajtimi i fëmis domethën zhvillimi i hobive, ë ka fëmijë që kanë hobi të caktuar. Ëm nuk do të thotë se me çfilia po merret me sport nuk do të dalë një inxhinier i mirë mm -hmm. ose nuk do të dalë një mjek i mirë. Ska li se shumë prindër Do të thoni, i privojnë fëmitë nga hobet e tyre duke me menduar për një, se, një profesion të caktuar. Për një profesion të caktuar, absolutisht përkundrazi, ëh, një, një mjek që merret me sportin është shumë më produktiv një jetë sa një mjek i cili është rritur mbi libra apo Dukë. një inxhinier e kështu me radhë. Ëh, të mirë ushqyrit, ëh, ka të bëjë shumë ëh tek ana trupore, do të them, mund të përmendim gjithashtu ëh kujdesin, kujdesin ndaj çdo gjëje që dëmton ëh, ëh, si që është më thon anamendore, siç është për shembull televizori, ëh, domthonë kompjuteri, lojërat kompjuterike, gjitha këto çojnë në në në, në ngadalësimin e zhvillimit të intelektit të fëmijës. Sa, mm -hmm. sa më shumë të alidhem me natyrën, sa më shumë të alidhem me njerëzit, sa më shumë ta njohim me situatat dhe në rrethana. Edhe këtu përfshihet ai produkti bio. Edhe në këtë rast përfshihet produkti bio, Absolutely. po me që jemi, me që doja tek produkti bio për atë aspekt ushqimor. Mendoj që është i rëndësishëm dhe aspekti ushqimor sepse proteinat, vlerat ushqimore kanë një ndikim të madh edhe në sistemin nervor dhe në inteligjencë. Ëh, një ushqim i mirë, ëh, një ushqim i mirë, patjetër dhe një ushqim jo i mirë ka influencat e veta edhe në inteligjencën e njeriu. Absolutisht, për këtë arsye, përsum zotë e kanë ndaluar alkoolin, pse sepse ai mm -hmm. nuk nuk lejon qeniet pikërisht sistemin nervor, sistemin nervor, domethënë. Mm -hmm. Dhe faktikisht, domethënë është mirë që prindi të të konsultohet, të konsultohet me mjekun specialist, me psikologun mm -hmm. në mënyrë që të jetë sa më afër të, të afrimit të një shëndetit mirë, mm -hmm. sepse një shëndet i mirë ndikon. Për shembull, ka po, ka ka produkte të tilla që janë i fluent ndaj kujtesës, kujtesa, është për internetin për shemb ose po. prodhimet e detit për shemb mm -hmm. ose vaj i peshkut, vitamina C. Mm -hmm. Gjithë ato ndikojnë domethënë pozitivisht në në në, në zhvillimin mendor. Frutat në përgjithësi, frutat, konsumimi sa më shumë fruta. Mm -hmm. Kemë anën, pastaj kemi anën e, si më thon emocionale kontrollimin e e, e, e pjesës si më thon mendorë të fëmijës. Domethënë fëmia në momentet e caktuara në jetë kalon situata emocionale të rëndësishme. Prindi duhet di se si, si ti kanalizoj emocionin. Pra ne nuk duam një fëmijë që të jetë shumë emocional në kuptim të çdo gjë që kanë, për çdo gjë preket, pa asnjë fëmijë i cili rritet sikur s'ka lidhje me me botën që e rrethon. I, i, i pa ndjeshmë fare. I pa ndjeshmë të kët nuk na duhet, domethënë, mundohemi që të kanalizojmë emocionet e fëmisë tek ajo që quhet e mesme dhe tek ajo që quhet mesatare. Ësë duam të zhvilloim anën mendorë të fëmisë, duhet të stimulojmë çdo gjë të re shpikje çdo gjë që, që ai domethënë ndoshta nuk është kushtese çfarë, mirë po në momentin që ne e stimulojm, momentin që ne e lavdrojm, momentin që ne ja përmendim, ë, eh, e vlerësojm, domethënë gjallim tek fëmia dëshirën për të bërë diçka të re, përseri për për të shpikur diçka të re dhe normës që kjo të katë bëjë me me zhvillimin e intelektit të fëmijës. Mund të përmendim gjithashtu domethënë ë, eh, si më thënë dashurimin e fëmisë mbi studimin dashurimin e fëmisë mbi mbi mbi leximin përgjithësi sepse fëmia sa më shumë të lexojë sa më shumë të hulumtojë aq më shumë i hapen edhe horizontet horizonte mbi jetën mbi jetën unë ndonjëherë domethën kur mbaj ligjërat ose kur flas me njerëz Më kujtohem gjyra që u në kam nëzhurë, kam qenë të djeqare. Ka qenë një revista, revista Horizontit, revista mm -hmm. Shkenca dhe Jeta. Mm -hmm. Më sanë, gjyra që kanë betur dhe më sanë. Tëmë... Ose vëllimi i librave, duat të digjith shka, që ka qenë shumë interesant, ishin dhe libra që ne, në bibliotekat e asajkoj, që kanë qenë shumë aktive, dhe gëllonin nga gjdo mosh, nuk i kemi më përfatë, Uh, ishin dhe librat më të preferuar, pra duhet të di gjithçka që kishin të bënin me kuriozitet edhe të dhëna nga botë kërën, nga çdo fushë, shumë gje, gjezat, mm -hmm. cilat, thon, të ndryshëta, gjëra, gjëzat, ushtrimet, ushtrimet të cilat, domethënë, zhvillojnë intelektin e fëmijës. Ndërkohë që tek leximet futën edhe modelet e mira njerëzore, modelet e virtytshme. Absolutisht, është mm -hmm. një prej pikave, domethënë, që fëmijët njihen me njerëz të cilët kanë bërë, kanë ndërmjuar në histori, në mënyrë që edhe ai, domethënë, të mendoj që edha i të lërë gjurën të mirë, të më thënë. A i mund të lezonë edhe Steve Jobs, biografi në ti, me të vërtet në pjesën e ti, të, po themi revolucionare të mendimit, Por katën evojshme të lezon sidomos po themi jetën e profetëve. Jetën e profetëve jetën e profetëve. Që po mbledhim të gjitha. Absolutisht. Do të thonë që mm -hmm. do të thonë ke modelin më të lart, domethënë, ose të njerëzot më dhë, cilët kanë në gjurm siç janë jetat e tyre. Do ja të dobishim dhe po njerëzit. Katër mm -hmm. dietat të mëdhëmeve për jetën e tyre. Mm -hmm. Domethënë më në mënyrë që fëmia të rritet dhe të edukohet. Me modele shumë të mira, modele dhe shumë, shumë virëshme. Anë tjetër që e përmendëm thonë është edhe edukimi shpirtëror, edhe një shpirt i mirë ka të bëjë me një zhvillim mendor të. Po dhe ju përmendët do të pëshëmoj Xhamin, Xhamini jo si si godinë, si si konstrukt, por raportet, raportet që duhet të ketë fëmijë me Xhamin, edhe me fenë për gjithësi. Me fenë për gjithësi më gjithës se besoj. Sepse njëu, nëse themi që njëu ka përbëhet nga është dual, dualist ka shpirtin edhe edhe materien, ashtu siç kujdesh për pjesën e materies tek fëmia jon që të jetë sa më e mirë, sa më e shëndetshme, një fizik sa më i mirë, më më i mirë ë, që të kemi një fëmijë intelekt mencur të dëguar, duhet kujdesem që gjithashtu ata pranë në shpirtërorë të këtyre fëmijëve, që do të thotë ashtu siç ka nevojë njëri u i madh të mbush shpirtin e tij me diçka, pjesën e shpirtit të tij ose si më thon, të krijoa ato kontakte vertikale pa me Zotin, xallahu xalaluhu, edhe fëmia, ë, kanë nevojë për një gjë të tillë. Për këtë arsye fëmis, qysh në vogëli do thon, i jepen ato edukime shpirtërore që kanë të bëjnë me besimin në Zot, që kanë të bëjnë me besimin në engjëj, që kanë të bëjnë me besimin në xhint që kanë bën me besimin në botën tjetër, që kanë bën me besimin e saktimit të Zotit, që kanë bën me me me me xhenetin, që kanë bën me xhahenemin, konceptin e halalit, konceptin e haramit, që kanë bën me namazin, lindjen e fëmisë, me me me faljen, me muslimanët, me xhamin, agjërimi, Ramazanit, Taravit, lëmosha, sadaka, ndoshta nëse prindi është i mundshëm, më mer me vetë atë ku shkojnë hax Dhe më thëmë gjitha këto ndikojnë që, që fëmija dhe më thëmë të plëcojt atë anën shpirtërore. Momentin që plëcojt atë anën shpirtërore dhe i kemi plëcuar dhe nevojat, si më thëmë, materiale, nevojat fizike, me shpes në Zotit do të kemi një fëmi cili do të jetë i kompletuar, i cili, ose me shpes në Zotit, i cili do të ketë aftësi për të menagjuar situata nga më të ndryshmet dhe përpër për të përballuar përgjegjësi nga më të ndryshme me cilat të cilat ai mund të përballet në jetë, qofshin këto përgjegjësi të kufizuara siç mund të jetë familja apo përgjegjësit që kanë të bën me me shoqërinë, që kanë të bën me jetën domethën. Pra nuk është e lehtë të shprind. Nuk është të lehtë normalisht të Mi shprind. Mirëpo ndryshë nga shumë profesionale. Është lehtë bësh print, po ti është print është e vështirë. Jo, dua të them këto që ndryshë nga shumë nga një dimension tjetër i jetës njëzore, siç është profesioni, aftësia në diçka të caktuar ë të qenurit princ i mirë je i jei dënuar në thonjza të jesh patjetër dhe nuk ka të bëjmë me dhumbti kjo punë. Patjetër je i jei detyruar e ke obligim të Asht bësh një. një Është ësht njësi si çdo zanat, ndoshta mm -hmm. nëse njëri do të bëhet një zdukthar i mirë do do të, të kalojë një kohë të madhe që të merret, të kushtojë rëndësi derisa ta fitojë zanatin, qoftë edhe një murator, ë, eh? qoftë edhe çatëm unë bojaxhi këto këta kanë bën me gjëra që janë sende, që kanë bën me materien, po një print që ka të bëjë me një njeri, që është një çendje kaq kaq e përkryer, e përsosur dhe komplekse një kohë s'ht. Pra, domethënë, nuk nuk kam ç't'i shtoja çfarë të heq saaj të thatë ju, që të, të bësh print është shumë lehtë, e që ti të jesh print është është përgjegjësi, është e vështirë. Me jetë ato prap ne kemi shumë për të trajtuar shum ka gjithmonë shumë por kemi edhe një hapësirë tjetër dhe një minutash tjetër për ta trajtuar këtë lloj edukimi për të cilin po flasim në këtë emision pas një pauze të shkurtër. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve, sigurisht sepse këto janë emisionet e këtij cikli, por ne kemi kapur atë që quhet intelekti, zhvillimi mendor. ë uh, le të dalim Pra në një farë mënyrë, cilat janë treguesit kryesor të, të përgjithshëm të një intelekti normal, nuk po themi as të zhvilluar dhe as të ngadalësuar, por një intelekti normal të të, të fëmijës. Ka ka ka shumë momente që mund tregohet një gjë e tillë. Për shembull, mund tregohet ose mund ta kuptojmë një gjë e tillë tek mënyra se si, si fëmija artikulon, tek mënyra se si, si fëmija shprehet. Pra një fëmijë i menosur, një fëmijë e zgjuar si the themi kështu, di si shprehet, di si artikuloj, di si uh, të hesht, sepse ka momente që zgjuarsia, domthon, e orienton njëu drejt heshtjes. Di si të zgjedh, di si të zgjedh, di se çfar ose di se çfar. Ai nuk ka vetë diem, por njohuri që merr atë atë njohuri që merr dhe dhe e zauron brenda memorisë s tës. Uh, besoj që jam pjesë pozitiv domthon më mënyra se si zgjedh, mënyra se si memorizon. Uh, Mënyra se si fëmija dhe më thënë bëllë loritë caktuara, mm -hmm. dinë si të menagjoj situatët caktuara, mm -hmm. dinë si të menagjoj paranë kur jepet, është të reguës. Edhe autoriteti, e, edhe autoriteti një si njërë po. Mënyra se si mundohet a e të vendosi një autoritet brënda shëqyrisë, brënda Brenda madje një prej detajeve më të më të ndjeshme përse, për sa i përket intelektit të zgjitmun autoriteti i fëmisë, mënyrës së si ai luan burrin të madhin, ë, në këtë aspekt. Pastaj kemi edhe ato që quhet vetllogaria, ë, kemi fëmi, për shembull, që i kërkoi llogari vetës, që kanë si më pendesë brenda vetes të shprehën. Pra janë një sër një sër sjellish ë nga këto tregues le të kalojmë aty se si duhen edukuar këto lloj kolonash të këtij intelekti, pra fjala vjen artikulimi i mirë, shprehja e mirë. Ëm, do se... të them, unë mendoj, do të them se fëmija ritet mes modeleve, ëh ta pranojmë. Kjo është e rëndësishme. Prindi është një modeli till. Pra no. duhet jeti vetë të dishim prindin që në momentin që artikulon dhe ai formon, ëh shprehet këto përcjellën, sepse mos harojmë, kemi prindër me një gjuhë shumë të shkujdesur, shumë të shkujdesur dhe cilët më pas e transmitojnë këto dhe të këtëmi. Indirekt, dhe më thonë. Ne hasim prinder, duke qenë se, dhe më thonë, kemi kontakte shumë me prinder, që ankohen për shemull në raport me mënyrës e si edukohen fëmit në për shkola. Dhe gjithë halin, gjithë, si më thonë, qortimin, e hedhin, në bimsuesit, në bishkollën, ndërkoj që faktikisht nuk është shkolla ajo e vetëmja që edukohen fillimisht, edukimi fillon tek tek familja, tek prindrit. Momentin që fëmia ka të bëjë me prindër që janë të shkujdesur, nga mënyra si shprehen, nga mënyra si artikulojnë, normalisht do të ndikojë tek fëmia. Ë, nuk është artikulimi ose më shprehja një, një tregues absolut i zgjuarësisë ose jo i zgjuarësisë, mirëpo është sepse një fëmijë i mençur e kupton që këto shprehje që përdorin prindë nuk është normale dhe tërheqet prej saj. Mirëpo nuk është tregues absolut pra nuk është tregues absolut tregues absolut ose tregues i rëndësishëm është në mënyrë se si fëmia paraqitet në mënyrë se si fëmia mundohet të të si në fojza të të të shite tek tjerët ë kjo tregon zgjuarsitë kjo tregon mençuri për këtë arsye do të them po të shohim disa shembuj interesant do të them nga jeta e profetit e selam ose disa fëmi ë nga jeta e pejgamberit e selam për shembull Të, një rasti, i Abdullah ibn Omerit, thot, e, ishim një dit, thot, me pejë Amerin, -Selam, dhe, thë profetit, shokve ti ishim gjithë burat, dhe më thënë atë një hullur, dhe thënë, ti u bëjë një pyrë të një? Thënë atë po. Thë është një pemë që i njësën një rjutë, shumë njështën me një rjutë. Kushtë me ndoni se mund tjetë ajo pemë? Atyu ishte ebu Bekri, ishte Omeri, ishim burat më dhejtë, dhe më thënë, sa profeta e është palma, palma është një soj si njeriu. Ndërkohë që mbaroi takimin, domethën, çohen dhe Ab Abdullah, pra djali i Omeit, po shkonte me teatrin, thot. O babi thot për Zotin thot, unë e disha përgjigjen. Thau më po pse s'foli, tha. Sapojishin që ato borra aty, tha të flishton, dha një fëmijë i vogël fliste. Thau më për Zotin, tha, të kishe folur do të ishte më e dashur për mua sa kjo botë çfarë kanë të. Mm -hmm. Se, sepse në momente që e do të përgjigje, mund të mërë të ndë një bekim mm -hmm. në një ratë nga profeti që do të bëndë mm -hmm. dobi abdullajt prabirit omejrit, po edhe omejrit dhe, dhe familjes omejrit. Ose kemi për shumë rasti në Ibna Abbasit, ka që në gjelosh, në më thonë, në mosh adolescente, omejrit, sa herë që bëndë të mbledhje, si më thonë të një takimit të, të, të një rangu shumë të lartë, e thyrë të Ibna Abbasin më lidhë dhe, dhe më thëmë, si më thëmë, atë këshilin konsultativ. Dhe logarite në, në këtë takim, kaj shtë në tishëm, vindhë dhe dhe një fëmi i vogën. Dhe një ditë ata i thamë, përshna me ratë shmin? Tha, Omeri, do t'jë bë një pytje, dhjithve, edhe do t'jabëm dhe këti fëmisë këtë pytjen. Tha, Omeri, për zotë i e zbëriti surën e nësër, i tha gja e nësër oadhe në që dha Zoti nëpërmjet kësaj sure fillon komentet. Tha mbarot po, dëgjojni djaloshin, Thayb ibn Abasi, Zoti dha lajmerimin mbi vdekjen e profetit. Ë kuptua atë pse e marr këtë djalosh gjithmonë me vete. Pra, kemi të bëjmë me atë, domethënë me me kultivimin, me me me mbajtjen afër këyre njerëz, ka fëmijë që janë më dalluar, këta duhet duhet mbahen afër, këta duhet, si më thon, duhet stimulohen, domethënë tregohet se 10 vjet më parë zguarësia atyre sepse e zhvillon edhe edhe më tutje. Dhe ushqen këtë lloj ë këtë lloj pasurie që ka, po themi këto resurse ushqen akoma dhe më tepër. Kuat për shembull një herë Omer ibn Atabe tjetër Omer ibn Rashidë do borri madh këso, pa dhe iron pa esen rrugët e Medinës, edhe kur e pa në ata fëmijët u larguan për veçnjërit. Ky ishte Abdullah ibn Zubairin. Atë me Krishianë të Hokatar i tha Uh, po pëse si këti tha si qikën tjera tha njërë tha unë nuk kam bërë në, në gjithë keqët tha që treme më ty tha dhe gjies tënde pas ta i tha rruga është e gjërë ka vend dhe për mua dhe për ty <laughs> kështë që pëse duhet i gjithë me vratë më qëtë kjo të regon urtësi eh? kjo të regon zyraqësi tha thua të ka qenë një halif vizitoj di këtë dhe më thonë nga njërzit edhe për të aprovuar fëmin i thotë k spija spija juaja po spija e halifit e udhëhesit më thën fëmia fëmia tha çdo fë fë vend ku ndodhet halifi është shumë i bukur çdo vend ku ndodhet alipi çdo vend është i bukur pra uh, kemi uh, kemi aspekte të sjelljes uh, Fëminore që gjithmonë duen në vilersuar edhe duen marrë në konsideratë. Ka pas raste, dhe më thonë që fëmit kanë dhënë dhën zhidhje, që ndoshta të më dhejt nuk i ka ngushtuar rëndësimi, po fëmija ka dhënë zhidhje, dhe më thonë ka ditur se si të ndjeri njëzë nga situata. A është evlefshme nga njërë që prindi para fëmis të shpre pëndes për diçka si një formë, si një, po themi, model për t'ja transmituar që kur gabonë duhet një edhe të rriqesh. Absolutisht, edhe, absolutisht. Pra e cënon për shembull autoritetin e prindit ky fakt nuk që nuk nëse prindi e shpreh po thot gabova këtu, nuk ishte mirë kjo gjë ë, se po mund të jetë ajo pika falem, delikate midis uh, uljes autoritetit, ë, uh, ja. por njëkohësisht edhe sinqeritetit. Është unë them se flis një kultivim, kultivim, do të thon, kultivim, kultivim i një personaliteti shumë të rëndësishëm dhe i të dhe i dinitetit tek fëmia. Do të thon, ajo i sheh babain, ë, që është figura më e lartë për të ose mamin që në një moment ata mund false gabon. Futet këto tek marrja vetvetes së llogarit, tek pick risk, tek ky po, virtyt po, futet. Normës në momentin që fëmia sheh prindin që sillet në këtë mënyrë, edhe ai e ka shumë të lehtë ëh eh, që domethënë në momentin e caktuar kur gabon e kupton dhe e deklaron. ëh eh, se ka fëmijë që nuk e deklarojnë për shum gabimin e tyre. ëh eh, pse sepse nuk e ka parë këtë deklarim në momente të qarta kur ai ka kuptuar se babi ka gabuar ose mami ka gabuar. Kështu që e kemi edukuar indirekt që ai mos jetë i përgjegjshëm. Ndërkohë, dhe... ndjesia e përgjegjësisë, ë, unë mendoj se është një moment shumë i rëndësishëm i i asaj që tregon zhvillimin intelekti dhe zgjuarsia tek fëmia. Ndërkohë, oh, xhideruar kam rastisur ë precedent në raporte të prindër fëmijë, me jeta dhuron modele raste e, me shumicë ku uh, të prime me antë një sentimentalizmi, po theme, një sentimentalizm të të pruar, ku prindi shfaq me rak të të pruar, për të gjithë që ka injekton të këfëmija atë flegmatizmin e të pruar, dhe, që më pas bët i tërequr, bët i plogësht, bët i të rembur nga jeta, a vlenë, që prindi tiet shumë i kujdesshëm dhe me këta aspekt. këtë aspekt mos ushqej të fëmijë këtë plag shtik, këtë tërëqe, këtë lloj dobësie, por por për, të ushqej forcën, të ushqej uh, vitalitetin, dëshirën për të përballur me jetën. Dëshirën për të përballur me jetën. Domthonë për këtë arsye ne domthonë ne cekëm edhe pak më herët thamë që prindi duhet ta mësojë fëmin me me hallët, me problemet, me shqetësimet që ka jeta, shoqëria, tiet tiet pjesë Edha i tjapi për fundje-fundet atë mëndimin e vetë, tjapi opinionin e ti. Eh? Ska problem se sa mund tjeta i një opinionin. Po unë di shumë raste eh? që njërës të menqurë, njërës të mëdhej, që mund tjetë shosheria, në momentet që aktuar e në konsultuar me fëmi. Edhe orientimi fëmi, ose adolescentë, më thonë që mësha ishte diferencë 20-25 vjetë, edhe ka ectër me orientimi që ka dhe në fëmija, sepse ka qenë shumë mirë orientuar dhe se më thonë e ka njohur mirë bazën dhe çfarë loz në bazë mm -hmm. domethënë dhe katanorin timet e duhura. Ju e përmenda këtë sepse rastis sa fund në një skenë ku uh, po qënin në Nebi. Pu interesova se çfarë ka ndodhur. Jo, Bia mbaroi pushimet edhe punise për në shkollë, nuk ishte natë në qytet, po ishte në një qytet tjetër. Dhe thjesht nga ky fakt që mbaroi pushimet edhe i kte shkollë, po ikte në shkollë, vazhdonte procesi psimor, po qënte nëna dhe po qënte edhe Bia dhe mu duk një Po them një sentimentalizëm mirë zakonisht tepruar, ëh, nuk e di prandaj e mora ta ndërtova si këtë për ta ja, drektuar. Faktikisht ne shqiptarët jemi jemi emocional si popull. Nuk mohot meraku që kanë nëna ndaj fëmijës. Por a asht, është është e nevojshme që në një farë mënyrë lotët ëh të fshihen ose të mbahen lotët në funksion të një edukimit më të mirë? Absolutisht, normalisht. Në këtë sens e e kisha. Jo, saktë drejt. Po, është ato ajo që kujdesi tepruar, kujdesi tepruar at çon fëmijë që tretet një fëmijë indiferent, mos mos di si se se cilës së çdo gjë e ka marrë gatshme, çdo recetë e ka mm -hmm. marrë gatshme, nuk është përballë me jetën, s'ka lëvizje. Të trembur i themi ndryshim, fja njerëz të trembur, ëh, të trembur nga jeta. Ndër treguesit e intelektit dhe të zhvillimit të fëmisë nuk e dinë nëse mund të marrën në konsiderat janë dhe rezultatet në shkoll për të cilat ne prindit edhe ndaj atyre jemi jemi jashtëzakonisht të ndihshëm. Ka prindër që tom këtu çun e kam shumë zgjuar. Kur shef rezultatet por shehon 5a 6a, po tani a është i zgjuar më të vërtet ky fëmijë unë mendoj se rezultatet e mira në shkollë janë treguesi i zgjuarësisë së fëmis. Domthonjë një fëmijë mençur e ka merak, mëson, mundot të jetë gjithmonë nxënës i dietës ose nxënës si i notave të mira domthon. Ky kjo është treguesi i zgjuarësisë, sepse kush jep A i që ka memorjet fort, a i që disi t'i zhvilloj e... Po, por jetë a pas taj s'jel t'sa gjëra ku jo 2-2-bën-4 ozë ndërruar sepse ja tre njërzit me cilët poetës në kjo shekull për para janë të pashkollë, Steve Jobs... <laughs> uh, Zukenberg edhe Bill Gates për shemb u kanë diplomuar. Nuk është, Kjo nuk do nuk dothot, nuk është, nuk të thotë unë e kuptoj. Për diplomimin ne po flasim dhe, pa, për përgjithësi. Po, po, për përgjithësi pra, no, li, për treguesin intelektiv, do të thë në vërtet nota është për përgjithësi. Ligji, ligji vjen rezultat mësimi janë tregues pastaj. Ligji është për përgjithësi. Raste të veçanta quhen për jashtime, që trajtohen gjithashtu ligji. Po, po. Pra, ideja është në përgjithësi, njerëzit, fëmit që kanë rezultatet mirë në shkoll, do të thotë se kanë intelekt. Këto raste janë të veçanta. Pastaj ne po flasim për menaxhimin e këtij intelekti, ëh, eh? sepse ajo parullat dikur ka thënë mos lufto për dhjetën, por lufto për jetën, por kjo nuk ishte për të zhvlerësuar dhjetën, por për një vizion më të drejtë mbi dijen, marrjen e dijes dhe shfrytëzimin e saj në jetë, e, mos, mos keq kuptohemi, sepse unë e bëra këtë ndëryrje pikërisht për të sllëruar diçka që ka të bëjë, sepse shumë njerëz e, e mallojnë, mos ka ne, jo, kemi edhe atë rast në teatër ekstrem që Kalojnë prindrit në ekstrem që duan notën dhjetë, në qdo kush, në qdo mënyrë, dhe e dëmtojnë fminë, faktikisht. Fmin. Sepse fmija fund e fundit ka një, një, një rendiment kure, do më thënë, një dishka që aji mund të ajapi dhe kash, do më thënë. Në momendit që ti e mbingar konë, e ke dëmtuar menderisht, e ke dëmtuar intelektin. Kështë që faktikisht duhet t'jemi gjithmonë të ka jo që quat e mes me ardhë, do më thënë. Mm -hmm. Të ngullmojmë për rezultat sepse kemi edhe shembuj që s'kan pas rezultate por kanë qenë shumë suksesshëm mirë. Po edhe të detyrojn Taurosh mbiu në bëf si Zuckerbergu pastaj. Të... <laughs> Nëse modelet mira janë modelet që plasmohet dhe kombinohet shumë bukur morali, virtyti, besimi, besimi me, aft me... me aftësitë të caktuara të cilat të Gjesh i dobishëm për njëzit, për shëqërin, për vetëm, për familja dhe për gjithë shka. O të gjithë dërruar të falimenderoj. Uh, ishte kjoj një emision të ndërruar të le shikues dhe ju që nga kjeni ndje kur të gjithë nga do që jeni, që besoj ishte mjafti vjër në kshillat, në recetat dhe në atët që far u fol në pak minuta, themi në pak minuta, sepse minutat gjithmon një janë të pamjaftueshme, për tema të tilla, kaq dykate, kaq delikate që kanë të bëjnë me edukimin e fëmisë, me edukimin e të ardhmes tonë, bash do të rishihemi në emisionin pasardhës.